בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ו, מיוסד על תורה ל"ו ובליקוטי מורן. שמא אלוהים קולי בשיחי, מפחד אויב תצור חיי. אדוניי שמע בקולי תהיינה אוזניך קשיבות לקול תחנוני, אדוניי קרעתיך חושה לי. האזינה קולי בקורי לך מבטן שאול שווה תשמעת קולי. קולי שמעת, אל תעלם אוזניך לרווחתי לשברתי. אמרתי לה' אלי עתה, האזינה ה' קול תחנוני. ריבונו של עולם, צירי מחזוני כיולדה אפעה. כמוהרה תקריב ללדת, תכיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך, ה'. כי אתה ידעת את כל התלה אשר מצעטנו כי מנעורינו עד היום הזה התגבר עלינו מאוד עול הגלות המר של כל השבעים אומות, שהן תאוותיהם ומידותיהם הרעות, בפרט תאווה רעה ביותר שהוא הרע הכולל של כל השבעים אומים, שהיא תאוות המשגל. אשר זאת התאווה הרעה והמרה מאוד התגברה והתפשטה עלינו מאוד, ואתה ידעת את כל אשר עבר עלינו על ידי זה. אם אמרתי אסף פרח אמו, המון יריות. וכמה פעמים צעקתי עליך בכמה מיני קולות ואנחות ותפילות ותחנונים, ועדיין אין לי ישועה שלמה. אין אמת ידעתי שעדיין לא התחלתי לצעוק כלל, לא, חלק אחד מאלף ורבבה כראוי לי לצעוק. אך מה יעשה אבי שבשמיים כי אתה יודע שאי אפשר לכלל לזעוק כל הראוי לי, כי כל הקולות שבעולם אינם מספיקים לי לצעוק ולזרוק על צרות נפשי מרבי מאוד. ואתה אשר באתי אליך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, אלוהי הראשונים והאחרונים, שתחוס ותחמול עלי כגודל חסדך, ותעשה עמי כגודל נפלאותיך. ותוציאני ותצילני ותעלני מן הגלות המר הזה של שבעין אומין, ותרחק ותגרש ותבטל ממני כל תאוותיהם ומידותיהם הרעות, ובפרט תאוות ניאוף, תרחק ותגרש ותשבר ותבטל ממני בביטול גמור. ותאזין קולי הפגום, ותקשיב שבעתי המקולקלת, ותשמע צעקתי, ותחמול על אנחתי אשר אני נאנח, ונדכה מאוד בשבעון מותניים. ותיתן בלבי שאזרק ואצעק אליך תמיד קול גדול ולא יסף, ולא אתן דומי לך עד שתענני, ותחמול עלי ותאשייני ותצילני. ותיתן בלבי חוכמה, בינה, ודעת, וקדושה, ועצה וגבורה למלחמה, ואופן שאזכה לשבר ולבטל מעלי לגמרי תאוות ניאוף. עם כל התאוות ומידות רעות. וזכה בהחמך להוציא ולמלט את נפשי מגלות של שבעים אומות, לטהרה ולקדשה ולזככה מכל תאוותיהן ומידותיהן הרעות, ובפרט מתאווה הכלליות שהיא תאוות המשגל. אנא אדוני ישמע קולי הפגום, מטה אוזניך לקול צעקתי, לקול אנחתי, לקול דמעתי, לכל תחנוני. בכל מיני קולות אני צועק אליך, שומע צעקה, אשמע קול צעקתנו, יעלה ויראה קולי המר והפגום והמקולקל לפניך. אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, מלא רחמים תמיד. כאילו אני צועק לפניך שבעין קלין רצופין, כמו היולדת קודם הלידה. קולי אל אדוני אזרע, קולי אל אדוני התחנן, קולי אל אלוהים ואצעק, קולי אל אלוהים ואזין אליי. אצילה מחרב נפשי מיד כלב אליך שיטחתי את כפיי, עצל, עצל, הושיע, הושיע. הושיע, אדוני המלך, עוזרני אבי שבשמיים, מלטני אבי אבי ברחמן, ראה דמעת העשוקים, ראה בעלבון עלובים. עזור והצל נרדף כמוני, עלוב כמוני. אשר אני נרדף ממני בעצמי, ואף על פי כן אין יודע כלל איך להציל את עצמי, למלט נפשי מנשחת. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, דלו עיני למרום, אדוני עשקה לי ערבני. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. קומה, אדוני, חלצה נפשי מגלות המר של שבעין אומות. שמידותיהם ותאוותיהם הרעות, ובפרט מתאווה זאת שהיא תאווה כלליות שלהם, כי כוונתך הייתה לטובתנו, והכנסת אותנו בגלות הזו של תאוותיהם ומידותיהם הרעות, כדי לנסות ולצרף נפשנו על ידי הגלות הזו, כדי שנזכה לעמוד בניסיון מצירוף הזה של תאוותיהם ומידותיהם, ובפרט בתאווה הכלליות, שעיקר ניסיון מצירוף של כל אדם בעולם הזה, ואי אפשר לזכות לשום התגלות בתורה ועבודה, כי אם על ידי שמתנשאים ומצטרפים בתאווה אבל מה אומר מה אדבר? כי בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור פי. והנה באתי בעומק הגלות, ולא די שלא זכיתי לשבר הקליפה הקודמת לפרי ולכל הפרי אחר כך, לזכות את גלות התורה. אף גם פגמתי על ידי זה מאוד, עד אשר כלו בי אגון ושנותיי בהנחה כשל בעווני כוחי ועצמי עששו. אבל אני ידעתי גואלי חי ואחרון על עפר יקום, ועדיין יש לי תקווה גם עכשיו, ואין שום ירוש בעולם כלל. על כן כל עוד נפשי ביצעק אליך, כל עוד רוחי בקרבי אצפצף לרחמך, כל זמן שהנשמה בקרבי אצפה ואכבה ואייחל לתשועתך. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, לאברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ואלוהי כל הצדיקים האמיתיים. האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, גומר לך שדים טובים וקונה הכל. שתעזרני בזכות אבותינו, בזכות הצדיקים האמיתיים, גיבורי כוח, אשר עמדו בניסיונות רבות אין מספר וכפו את יצרם, וזכו להתגלות התורה. בזכותם וכוחם עזרני ואושייני שאזכה לשבר ולגרש ולבטל תאווה הכלליות ממני שהיא תאוות ניאוף. ותהיה בעזרי תמיד בכל אופן שאזכה לשבר ולגרש ולבטל תאווה זו ממני לגמרי בתכלית הביטול. ואזכה לקדושת הברית ולפרישות גדול באמת, בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. ותרחם עלינו ותמשיך עלינו קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום, שזכה לתכלית הפרישות בקדושה גדולה, כמו שכתוב, ואתה פה עמוד עמדי. ותמשיך עלינו קדושתו הגדולה והנוראה, ותזכנו בזכותו ובזכות כל הצדיקים האמיתיים, לשבר ולגרש ולבטל מאיתנו לגמרי תאוות ניאוף. ונזכה כולנו אנחנו וזרענו להיות קדושים וטהרים באמת בקדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום. ותחמול עלינו ותעזרנו ותאשיינו ותזכנו ותיתן לנו כוח וגבורה ברחמיך העצומים. ותגן בעדינו ותהיה עמנו תמיד שנזכה בכוחך הגדול, בכוח וזכות משה רבנו עליו השלום. ובכוח וזכות כל הצדיקים האמיתיים לגרש ולשבר ולעקור ולכלות ולבטל קליפת בלעם הרשע מן העולם. שיתגברו את תאוות ניאוף שהיה שטוף ביותר. ותמשיך עלינו תמיד קדושת משה רבנו, קדושת כל הצדיקים האמיתיים, ותזכנו מהרה לצאת מגלות של השבעים אומות, שהוא תאוות ניאוף, וכל שערי התאוות רעות. תעזרנו ותושיינו לשבר ולגרש ולבטל כולם מעלינו ומעל גבולנו חיש קל מהרה. תזכנו ביחמיך רבים, שתחזור נפשנו לשורשה, ותהיה נפשנו נכללת ביחמיך בתוך העין נפשות של בית יעקב. בתוך שניים עשר שבטי כה, בתוך ארבעים אותיות של שמותיהם הקדושים, אשר שם הוא שורש נפשנו ואוכנו ונשמותינו. ואזכה ידי זה להתקלל בתוך העין פנים של התורה הקדושה. ותזכני לעבור מהרה להתגלות גדול בתורה ועבודה, בקדושה ובתהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה. ותאיר עיניי בתורתך ותזכני לחדש בתורה תמיד חידושים אמיתיים, חידושים הנמשכים מעין פנים של התורה הקדושה. חידושים המביאים לידי מעשים טובים, חידושים שיש להם כוח להוציא את האדם מגלות של עין ומות, מתאוותיה ומידותיה נרעות, ולקרבו אל התורה ולעבודה. חידושים שנמשכים על ידם נשמות חדשות לכל השומעים את החידושין הללו. ועוזרני בהחמח רבים לקבל עלי תמיד עול מלכות שמיים באהבה, ואז כדי להציל את נפשי מהורים רעים, על ידי אמירת שני פסוקים אלו, של כבאת עול מלכות שמיים, שהם שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ותזכני להיות רגיל תמיד לומר בכל פעם אלו הפסוקים בכוונה גדולה ועצומה ובשמחה גדולה ובמסירת נפש. ותעורר את לבבי באהבה ותשוקה וחפיצה גדולה אליך, עד שאזכה להוריד דמעות בשעת קבלת עוד מלכות שמיים בשני פסוקים אלו. ואזכה על ידי זה לקבל ולהמשיך עלי מלכות די קדושה ולהכניע ולשבר ולעקור ולבטל מלכות הרשעה מן העולם שהיא תאוות ניאוף. ששפחה בישה שהאישה זונה, ותברח השפחה מפני גבירתה, כמו שכתוב, מפני שרי גבירתי אנכי בורחת. ואזכה בכוחך להגביר ולהמליך אישה יראת ה' על האישה זונה, ותכנע ותפול השפחה לפני גבירתה ותברח מפניה, באופן שאזכה לבטל ממני תאוות ניאוף ולהתגבר על כל הערעורים רעים, לגרשם ולשברם ולבטלם מעלי בביטול גמור מעתה ועד עולם. ואזכה על ידי אמירת שני פסוקים אלו שיש בהם שניים עשר תיבות, שתהיה נפשי נכללת על ידי זה בשניים עשר שבטי כא, שהם כלליות מלכות וקדושה. ועל ידי המם-ט אותיות שיש בשני פסוקים אלו, אזכה להיות נכלל בתוך מם-ט אותיות שיש בשמות בני ישראל, שהם שניים שבטי כא. תעזרני ותקן פגם העיינין, ולא עטור אחר לבבי ואחר עיניי, ותשמור את עיניי תמיד מכל מיני פגם הרעות. ולא אסתכל בשום דבר המביא לידי ערעור, חס ושלום. עבר עיני מרעות שב בדרכיך חייני, גל עיני ואביט הנפלאות מתורתיך. ותזקני ברחמיך ותעזרנו ותושיענו, ותגער בה רוח שטות ושיגעון שנדבק בנו על ידי מעשינו הרעים, ותגרשו ותסלקו מאיתנו ברחמיך רבים מעתה ועד עולם. כי אתה ידעת שכל תאוותינו הרעות, ובפרט תאווה רעה של ניאוף. כולם נמשכים רק על ידי הרוח, שטות והשיגעון שנאחז בנו בעוונותינו הרבים, עד אשר אנו דומים כאיש שולל וכמשוגע ממש על ידי חטאינו המרובים. אנא ה' חונן לאדם דעת, חוס וחונן וזקנו ולגרש ולשבר ולעקור ולבטל כל הרוח, שטות והשיגעון מאיתנו. זכן וברחמך הרבים לרוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראה את באופן שאזכה לתיקון הברית באמת, כרצונך הטוב חישקל מהרע, וכשיהיה נשלם דעתי באמת בשלמות גדול, בקדושה גדולה. <אנ> אנא אדוני חוס וחמול עלי ומלא משאלותי ברחמים, ועוזרני וזכני להגיע מהרע לכל מה שביקשתי מלפניך. ועוזרני ברחמך שאזכה לשמוע חידושי תורה אמיתיים מפי צדיקים אמיתיים הגדולים במעלה, שיש להם כוח להמשיך נשמות חדשות לכל השומעים דברי תורתם הקדושה. ואזכה בהחמא שלה המשיך עליי ולקבל נשמה חדשה קדושה בכל עת על ידי חידושי תורה שאזכה לשמוע מפיהם, וללמוד בספרים קדושים שצדיקים אמיתיים גדולים ונוראים. ותעזרני שנעשה אצלי מחידושי תורתם שם חיים, ואזכה לצייר את האור הפשוט הבא מלמעלה בבחינת ברכה וטובה, אף על פי שאיני כדאי לזה. כי אתה ידעת את עוצם הפגמים והקלקולים שפגמתי וקלקלתי את כלי המוחין שלי מאוד על ידי פגם הברית שהוא פגם הדת. ומאין יבוא עזרי לצייר את האור לברכה? אף על פי כן על לחמיך רבים אני בוטח, ועל חסדיך אני נשען, ולישועתך אני מצפה, ולסליחותיך אני מקווה. שתעשה עמי כחסדיך ונפלאותיך הגדולים והנוראים, ותמלא עלי רחמים, ותעשה עמי ניסים ונפלאות גדולות ונוראות, ותצייר בעצמך האור הבא מלמעלה בבחינת ברכה ושלום וחיים וטוב. וימשך עלינו האור הקדוש מלמעלה לברכה ולא לקללה, כמו שכתוב, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. ויקוים מקרא שכתוב, ולא אבא ה' אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך ה' אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהב לך ה' אלוהיך. כי אין לי שום תקווה ומנוס ומבטח ומשען, כי אם עליך לבד ועל הצדיקים האמיתיים, אשר נשענים עליהם תמיד. בכוחם נשענתי לצעוק אליך תמיד ולצפות להחמך ולישועתך. עשה ממה שתעשה באופן שאזכה בחיי הכי איש קל מהרה לשמירת הברית באמת מעתה ועד עולם בקדושה גדולה. ואזכה להתקדש בקדושתך העליונה עד שאזכה לשבעים פנים של התורה הקדושה. ענני אדוניי, ענני. ענני אלוהי, ענני. ענני אבי, ענני, ענני בוראי, ענני. ענני גואלי, ענני. מלכי ואלוהי, יוצרי וקדושי, ענני. ושמיעי צעקה, השמיעו את צעקתנו לפני שומעי הצעקה, המכניסי דמעה, הכניסו דמעותנו לפני מלך מתרצה בדמעות. ושמיעי הנחה, השמיעו הנחותנו לפני שומעי ההנחות. החומל על דל, חמול על דלותי, וראה שפלותי ואורך גלותי, ועטי ואחריתי, ואשב שבותי, חי ישקל מהרה. ברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך, אאירה פניך על עבדיך ושיעני בחסדיך. אלוהים יחוננו ויברכנו יהיה פניו איתנו ושאה על פניך ובעבדיך ולמדני את חוקיך. רחמנא רחמנא רחם אהלן, רחמנא רחם אהלן, עשת בעגלר בזמן קריב. ויהי לרצון נמרי אפי והגיוני בלפניך, אדוני צורי וגואלי.